bijeenkomst in die masjid. Abu Hurayra Radul Anou vertel dat die booskapper van Allah sallallahu alaihi waslim gesê het, geen groep mense kom in die huis van Allah by mekaar, lees die boek van Allah op en leer dit saam onder mekaar nie, behalwe dat daar kalmte, sakina, oor hulle neerdaal. Goddelike genade bedek hulle en Allah maak melding van hulle onder diegene engele wat by hom is.